Ранок, розділ перший. «Ви знаєте, що за нами стежать містере Стенфорде?» – запитав Дмитро. Так, він помітив їх 24 години тому. Непомітно одягнені двоє чоловіків і жінка намагалися загубитися серед туристів, які гуляють рано вранці вуличками, що вимашені бруківкою, але в такому крихітному селищі, як Сен-Поль-де-Ванс, Залишитися непоміченим практично неможливо. Гаррі Стенфорд звернув на них увагу саме тому, що вони дуже намагалися не дивитися на нього. Коли б він не повертався, один із них маячив позаду. Стежити за Гаррі Стенфордом не вимагало великого розуму. З ростом 6 футів, сиве волосся, що падає на комір, аристократичне гордо обличчя. Та й його почет приковувала до себе цікаві погляди. Чарівна брюнетка, білосніжна німецька вівчарка і Дмитро Камінський. Він піднімався над Стенфордом на чотири дюйми. Охоронець з бичачою шиєю і похим чолом. «Таких, як ми, упустити неможливо», – подумав Стенфорд. Він знав, хто їх послав і чому він відчував, що йому загрожує небезпека а Стенфорд давно вже звик довіряти своїм почуттям. Інстинкти та інтуїція допомогли йому стати одним із найбагатших людей планети. Журнал Forbes оцінив Стенфорд Enterprises у 6 мільярдів доларів, Fortune 500 навіть усім. 7. У Уолл-Стріт-Джорнел, Беронс, Файнешонал Тайме всі публікували статті про Гаррі Стенфорда – намагаючись пояснити його загадковість, його дивовижне вміння діяти в найкращий для цього момент, безпомилковість прийнятих ним рішень, сукупність властивих йому якостей, що забезпечили створення гігантської імперії, ім'я якої – Стенфорд Ентерпрайзес. Успіху не досяг ніхто, але всі сходилися в одному. Стенфорд мав маніакальну, невичерпну енергію. Його життєва філософія ні для кого не становила таємниці. День, що минув без укладання угоди, витрачено дарма. Він вимотував своїх конкурентів, своїх співробітників, усіх, хто якимось чином потрапляв у його орбіту. Він був феноменальне творіння природи, вважав себе віруючим. Він вірив у Бога. І Бог, у якого він вірив, хотів, щоб йому супроводжували багатство та успіх, а його вороги померли. Гаррі Стенфорд вів суспільне життя, і преса знала про нього все. Гаррі Стенфорд мав право на особисте життя, і преса натикалася на глуху стіну. Вони писали про його харизму, його розкоші, його літаки, його яхту – його чудові будинки в Хоуп, Саунді, Марокко, на Лонг Айленді, в Лондоні, на півдні Франції і природно про його маєток Роуз хілл неподалік Бейбей, -Бей, у Бостоні. Але справжній Гаррі Стенфорд залишався для всіх тера інкогніта. Куди ми йдемо? запитала брюнетка. Воглинений своїми думками він не відповів. Жінка, що стежила за ним з іншого боку вулиці, щойно поміняла партнера. Небезпека небезпекою, але Стенфорд відчув, як його охопила злість. Якого біса вони приперлися сюди, як посміли зганьбити таємне святилище, де він міг сховатися від решти світу. Сен Поль Деванс, мальовниче середньовічне село що приліпилося на вершині пагорба в Приморських Альпах між і Ніцею. Воно оточене малівничими пагорбами та долинами. Тут і квіти, і яблоневі сади, і соснові гаї. Село, в якому повно студій, галерей, антикварних магазинчиків, як магнітом притягує туристів з усього світу. Гаррі Стенфорд та його супроводжуючі повернули на Рю Грант. Стенфорд звернувся до брюнетки. «Софія, тобі подобаються музеї?» «Так, Каро. Дорогий, з італійської. Їй хотілося у всьому з ним погоджуватися. З таким, як Гаррі Стенфорд, їй раніше не доводилося стикатися. Швидше розповісти про нього «Мі Амісе» моїм подругам з італійської, думала вона». Я гадала, що в сексі для мене таємниць немає, але він – мій Бог. Який же він вигадник? Він просто вичавлює з мене всі соки. Вони піднялися на пагорб до художнього музею фонду Макта, оглянули колекцію картин Боннара, Шагала та багатьох інших сучасних художників. Ніби не нароком обернувшись, Гаррі Стенфорд побачив у дальньому кінці галереї жінку, що стежила за ним. Вона не могла відірвати погляду від творіння Міро. Стенфорд подивився на Софію. «Хочеш їсти?» «Так, якщо і ти зголоднів». «Добре. На ленч підемо в «Ла Коломб де Ор». Колом де Ор входив до улюблених ресторанів Стенфорда». Будинок на околиці села, збудований у 16 столітті, переробили під готель та ресторан. Стенфорд і Софія сіли за столик у саду біля басейну. Принц, біла німецька вівчарка, ліг біля ніг Стенфорда, нагостривши вуха. Без принця Гаррі Стенфорд не з'являвся. Куди б він не йшов, принц завжди йшов за ним. Говорили, що за командою Стенфорда Вівчарка могла вчепитися в горло, будь-кому. Охочих перевірити, чи це так, не було. Дмитро сів за столик біля входу до ресторану, уважно притивляючись до тих, хто входив та виходив. Стенфорд нахилився до Софії. «Дозволь мені зробити замовлення, Люба». «Звичайно». Гаррі Стенфорд вважав себе гурманом. Він замовив зелений салат «Ляфрікасе де лоте», «Фрикасе Зміня» з французької. «І для себе, і для Софі». Коли їм принесли головне блюдо, до столика підійшла Даніель Ру. Готель та ресторан належали їй та її чоловікові Франсуа. «Бонжур, Масіє Стенфорд!» «Ви всім задоволені, масьє Стенфорде?» «Більше, Мадам Ру. І так буде завжди», – думав він. «Даремно ці піхмеї намагаються звалити гіганта». На них чекає жорстоке розчарування. «Я тут ніколи не була», – подала голос Софія. «Чарівне село». Стенфорд сподобався звернути на неї свою увагу. Дмитро знайшов її на день раніше в Ніці на прохання Стенфорда. Містере Стенфорд, ваше доручення виконане». «Чи були проблеми?» – поцікавився Стенфорд. Дмитро посміхнувся. Жодних. Побачивши її у вестибюлі готелю «Негреско», він підійшов до неї. «Дозвольте запитати, чи ви розмовляєте англійською?» «Так», – вона говорила з італійським акцентом. «Чоловік, у якого я працюю, запрошує вас пообідати з ним». «Я не путана», – повія італійською, – обурено вигукнула вона. «Я актриса». Насправді вона знялася в крихітній ролі без слів в останньому фільмі «Пупі Аваті» і вимовила дві фрази у фільмі Джозепе Торнатори. «Чому я маю обідати з абсолютно незнайомою мені людиною?» Дмитро дістав з кишені пачку стодоларових банкнот і, відрахувавши п'ять купюр, засунув їй у руку. «Мій приятель дуже щедрий, у нього яхта і йому самотньо, він спостерігав, як обурення на її обличчі змінюється цікавістю. Так вийшло, що зйомки одного фільму закінчилися, а іншого ще не почалися. Вона посміхнулася. То чому б мені не пообідати з вашим приятелем? Не бачу в цьому нічого поганого. Добре, він буде задоволений. А де він? «У Сен Поль Деванс. Дмитро зробив добрий вибір. Італійка, під 30, чуттєва особа, гарна фігура, високі груди. Дивлячись на неї, Гаррі Стенфорд вирішив. «Ти любиш подорожувати, Софія?» «Люблю». «Добре. На нас чекає маленька подорож. Я зараз». Софія спостерігала, як він увійшов до ресторану і попрямував до телефону автомата біля чоловічого туалету – Кинув у щілину жетон, набрав номер. Морський комутатор, будь ласка. Пауза за кілька секунд, жіночий голос. КЕСТІО Тетінце МАРІ Морський комутатор, французька. З'єднайте мене з яхтою Блакитні небеса». Віскі Браво Ліма, умовні назви літер ВБЛ англійською фанатичного алфавіту 890. Розмова тривала п'ять хвилин. Потім Стенфорд зателефонував до аеропорту Ніци, вклавшись у дві хвилини. Повісивши слухавку, він підійшов до Дмитра, щось сказав, і той поспішно залишив ресторан. Стенфорд повернувся за столик. «Ти готова?» «Так, тоді пройдемося. Йому потрібен час, щоб розпочати здійснення наміченого плану». Стояв чудовий день. Сонце підсвічувало рожеві хмари біля горизонту і заливало вулиці срібним світлом. Пройшовши Рюгрант, Повс Егліс, прекрасну церкву 12-го століття, вони загорнули Боуланджері, булкова пекарня з французької, за що випеченим хлібом. Коли вони знову вийшли на вулицю, один із трійців, що стежила за ними, уважно розглядав церкву. Чекав на них і Дмитро. Гаррі Стенфорд простяг хліб Софії. «Чому тобі не віднести хліб у хату? Я прийду за кілька хвилин». «Добре». Вона посміхнулася і додала. «Не затримуйся, Каро». Після її відходу Стенфорд покликав Дмитра. «Що ти з'ясував?» Жінка та один із чоловіків зупинилися у готелі «Хутор», що дорогою до Лаколь. Стенфорд знав цей готель пофарбований у білий колір, фермерський будинок з яблуневим садом, за милю на захід від Сен-Поль-де-Ванс. А другий – Цей готель у минулому дворянський особняк стояв на пагорбі за дві милі на захід від Сен-Поль-де-Ванс. Що накажете з ними зробити, сер? Нічого, я розберуся з ними сам. Віла Сенфорда знаходилася на рю де казет поряд із мерією в районі вузьких, вимощених каменем вуличок та старовинних будинків. Віла зі складеними з каменю та аштукатуреними сінами мала п'ять рівнів. Стара печера під гаражем використовувалася підвинний льох. Кам'яні сходи вели до спалень, кабінету та веранди під черепичним дахом. Віла була обставлена французькими антикварними меблями. У кімнатах стояли свіжі квіти. Коли Стенфорд повернувся, Софія чекала на нього в спальні, у костюмі Єви. «Що тебе так затримало?» – прошепотіла вона. Для того, щоб вижити, Софія Матео між зйомками підробляла проституцією, тому вона звикла зображати оргазм, щоб зробити задоволення клієнтам. Але з цим чоловіком прикидатися не було потреби. Він не знав у і вона знову і знову Піднімалася на вершину блаженства. Коли вони вгамували любовний запал, Софія обняла Стенфорда і радісно прошепотіла. «Я могла б залишитися тут назавжди, Каро!» «Не вийде», – похмуро подумав він. Вони пообідали в кафе Делаплас на площі генерала Деголя біля в'їзду в село. Годували там чудово а небезпека, що нависла над ними, служила Стенфорду додатковою приправою. По обіді вони повернулися на вілу. Стенфорд кракував повільно, щоб переконатися, що він, як і раніше, під ковпаком. О першій годині ночі чоловік, що стояв з іншого боку вулиці, побачив, що на віллі одне за одним погасли вікна, і вся будівля поринула в темряву. Опів на п'яту Гаррі Стенфорд увійшов до спальні для гостей, де спала Софія. І обережно потросив її за плече. «Софія!» Вона розплющила очі, подивилася на нього, посміхнулася, але тут же спохмурніла, побачивши, що він повністю одягнений і сіла на ліжку. «Щось не так?» «Ні, Люба, все гаразд. Ти ж сказала, що тобі подобається мандрувати. Так ось». На нас чекає невелике турне. Тепер вона остаточно прокинулася. Прямо зараз? Так, ми повинні поїхати тихо. Але поспішай. Через 15 хвилин Гаррі Стенфорд, Софія, Дмитро та Принц спустилися по кам'яних сходах у гараж, де стояв коричневий Рено. Дмитро відчинив ворота і обережно визернув на двір. Нікого і нічого, окрім білого корнишу Стенфорда, прикарку... припаркованого перед будинком. Все чисто. Стенфорд повернувся до Софії. «Давай пограємо у поліцейських та злодіїв. Ми з тобою зараз заберемося у кабіну «Рено» і ляжемо на підлогу біля заднього сидіння». У Софії округлилися очі. «Навіщо? Мої ділові конкуренти встановили за мною стеження» мені доведеться підписати дуже великий контракт, і вони намагаються з'ясувати деякі подробиці. Якщо їхній задум вдасться, мені це коштуватиме великих грошей. Я розумію. Зрозуміло, вона й гадки не мала, про що він говорить. Через п'ять хвилин вони вже виїжджали з села по шосе, що веде до Ніци. Чоловік, який сидів на лаві задюжено метрів від дороги, приділив коричнєвому Рено максимум уваги. Помітив він і Камінський за кермом, і принца, що сидів на передньому сидінні. Чоловік квапливо дістав із кишені мобільний телефон і почав набирати номер. «У нас труднощі, сказав він жінці. «У якому сенсі?» «Повз мене щойно проскочив коричнєвий Рено». «Дмитро Камінський за кермом, собака поряд із ним». «А Стенфорда в машині не було? Ні. Я в це не вірю. Вночі охоронець ніколи не залишає його одного, та й собака завжди поруч із ним». А Корніш, який раніше припаркований перед Вілою, запитав другий чоловік-стрійці, що веде стеження за Стенфордом. «Так, але, можливо, він змінив машини. А може, вирішив задурити нам голови? Подзвони до аеропорту». За кілька хвилин вони вже говорили з диспетчерським пунктом. «Літак Мас'є Стенфорда? Уі!» oui. «Так, французькою. Прибув годину тому і вже дозаправлений. Через п'ять хвилин двоє стрійці мчали в аеропорт, а третій залишився спостерігати за вілою». Коли коричневий Рено прийшов «Ла-Коль-Сюр-Луп», Стенфорд перебрався на заднє сидіння. «Тепер можемо й сісти». Сказав він Софії і обернувся до Дмитра. В аеропорт Ніци. Швидко. Розділ другий. Через півгодини в аеропорту Ніци переобладнаний Боїнг 727 підрулював до точки розгону на злітно-посадковій смузі. Мабуть, не терпиться їм злетіти. Диспетчер глянув на свого напарника. Пілот втретє просить дозволу на зліт. А чий це літак? Гаррі Сенфорда, самого короля Мідаса. Напевно, він дуже поспішає заробити ще один мільярд. Диспетчер проводив поглядом Ліджет, що пішов у небо, і взяв мікрофон. «Боїнг 895П», каже диспетчерський контрольний пункт Ніци, «Зліт дозволено, п'ята смуга. Після зльоту повертайте праворуч, курс 1 Пілот і другий пілот Гаррі Стенфорда переглянулися. Другий пілот натиснув кнопку мікрофона. Роджер, умовне слово, залежно від ситуації, що означає зрозумів, прийняв ваше останнє повідомлення, все гаразд, дозволяю. Боїнгу 895П, зліт дозволений. Повертаю праворуч, курс 1 4, Замить величезний літак, набираючи швидкість, помчав по злітній смузі і свічкою пішов у сіре досвітнє небо. Другий пілот знову заговорив у мікрофон. «Диспетчерський пункт «Боїнг p піднімається до висоти 3000 у політний коридор 7-0». Другий пілот повернувся до пілота. «Слава Богу, злетіли!» «Старина Стенфорд, мабуть, дуже цього хотів!» Пілот знезав плечима. Яка нам різниця, чого він хотів? Наше завдання – виконати наказ чи померти? Що він там зробить? Другий пілот підвівся, підійшов до дверей і заглянув у салон. Відпочиває. Вони зателефонували до диспетчерського пункту з машини. «Літак містера Стенфорда. Він ще в аеропорту?» «Нон, монсеньор». «Ні, масьє французькою. «Щойно злетів». Пілот заповнив польотний лист. «Зрозуміло, Масьє, куди летить літак?» «У JFK, ініціали Джона Фіцджеральда Кеннеді, на честь якого названа Міжнародний аеропорт Нью-Йорка. Дякую вам!» «Той, хто дзвонив, повернувся до жінки. Кеннеді. Наші люди його там зустрінуть. За нами не можуть стежити, Дмитре. запитав Гаррі Стенфорд, коли коричнєвий Рено в'їхав до Монте-Карло тримаючи курс на кордон з Італією. «Ні, сер, вони нас втратили». «Добре». Гаррі Стенфорд відкинувся на спинку сидіння, розслабився. «Хвилюватися нема про що. Вони стежитимуть за літаком». Він знову обдумав ситуацію, що склалася. Питання в тому, що їм відомо і де вони про це дізналися. Шакали, які переслідують Лева, сподіваючись, що зможуть його завалити. Гаррі Стенфорд посміхнувся. Вони явно недооцінювали людину, з якою з'язалися. Ті, хто вже припускався такої ж помилки, дорого за це заплатили. Заплатять і цього разу. Знатимуть, як вставати на шляху Гаррі Стенфорда, довіреної особи королів і президентів, досить багатого і могутнього, щоб підірвати економіку дюжини країн. І все ж, «Боїнг-727 летів над Марселем, коли пілот увімкнув мікрофон. Марсель, Боїнг-895. Тата на зв'язку. Піднімаюсь з польотного коридору. 1-10-0 у політний коридор 2-3-0. Роджер. У Сан-Ремо вони прибули на світанку. Про це місто у Гаррі Стенфорда збереглися найприємніші спогади. Але з того часу він разюче змінився на гірший бік. Стенфорд пам'ятав першокласні готелі та ресторани, казино, куди не пускали без чорної краватки, де за вечір спускалися чи вигравали цілі статки. Тепер же місто здалося ордам туристів, а стали з рулеткою, обліплювали горласті чоловіки у футболках чи сорочках із короткими рукавами. Рено покатив далі до порту, розташованого за 12 миль від франко-італійського кордону. З його причалів східний називався Порто-Соль, а західний – Порто-Комуналь. На Порто-Соль швартуванням керував співробітник порту. На Порто-Комуналь команда обходилася самотужки. «Який?» – запитав Дмитро. «Порто-Комуналь», – розпередився Стенфорд. «Чим менше людей нас побачать, тим краще». Подумки додав він. «Так, сер. Ще через п'ять хвилин Рено зупинився біля блакитних небес елегантної моторної яхти завдовжки 180 футів. Капітан Вакаро та команда з 12 людей вишикувалися на палубі. Капітан поспішив на причал, аби вітати господаря. «Доброго ранку, сеньоре Стенфорде. Ми візьмемо ваш багаж». «Багажу немає. Давайте вирушати». Так, сер, зачекайте. Стенфорд оглянув команду і насупився. Чоловік, що був останнім, новенький, чи не так? Так, сер. Наш стюард захворів на капрі, то ми його взяли. У нього чудові, позбавтеся його, наказав Стенфорд. Капітан здивовано витріщився на господаря. Хіба розрахуйте його, висадіть на берег. Капітан Вакаро кивнув головою. Так, сер. Гаррі Стенфорда переповнювала тривога. Він фізично відчував небезпеку, що насувається, і не хотів, щоб на борту були незнайомі йому люди. Капітан Вакаро та його команда служили у нього багато років, він міг їм довіряти. Стенфорд повернувся до Софії. Оскільки на неї вибір Дмитра упав цілком випадково, вона небезпеки не становила. Що ж до Дмитра, його вірний охоронець неодноразово рятував йому життя. Стенфорд подивився на Дмитра. «Тримайся поряд зі мною». «Так, сер». Стенфорд узяв Софію під руку. «Піднімемося на борт, Люба». Дмитро Камінський стояв на палубі, спостерігаючи за приготуванням команди до відплиття. Він оглянув порт, але не помітив нічого підозрілого. У ці ранні години життя в порту практично завмирало. Завібрувала палуба, увімкнулися потужні дизелі яхти. Капітан підійшов до Гаррі Стенфорда. Ви не сказали, куди ми пливемо, сеньоре Стенфорде? Невже не сказав капітане? На мить він замислився. Портофіно. Так, сер. До речі, прошу вигнути радіопередавач. Капітан Вакаро насупився. Вимкнути радіопередавач, так, сер, але якщо ні про що не турбуйтеся, просто виконуйте наказ. І я не хочу, щоб хтось користувався супутниковим зв'язком. Буде виконано, сер. Ми затримаємося портофіно. Я дам вам знати, капітане. Гаррі Стенфорд влаштував Софії екскурсію яхтою. Такі екскурсії він любив тому що йому було чим пишатися. Інтер'єр яхти вражав уяву. Розкішна головна каюта включала вітальню та кабінет. Обстановка кабінету складалася з дивана, кількох зручних крісел та столу з телефонами, факсами та іншим комунікаційним обладнанням. Цілком достатнім, щоб контролювати нитки управління життєдіяльністю невеликого міста – на стіні величезна електронна карта з крихітним човном, що рухається. Показувала місце розташування яхти на поточний момент. Двері з головної каюти вели на палубну веранду з шезлонгами та столиком із чотирма стільцями. По периметру веранду обгинала декоративна огорожа з поручним з дерева тика. У сонячні дні Стенфорд зазвичай снідав на веранді. Для гостей призначалося шість кают зі сінами, обтягнутими шовком, великими ілюмінаторами та ваннами з джакузі. На любителів книги чекала велика бібліотека. У їдальні стояв сіл на 16 осіб. На нижній палубі охочі могли порозім'ятися у тренажерному залі. Знайшлося місце на яхті і для винного льоху, і для затишного кінотеатру. Гаррі Стенфорду належала одна із найбільших порнографічних фільмотек. Меблі кают непогано виглядали б і в палацах, а картини на сінах зробили б честь будь-якого музею. Я тобі показав практично все. Решту доглянемо завтра. Цими словами Стенфорд завершив екскурсію. Софія мліла від захоплення. Я ніколи не бачила нічого подібного. Це... «Це ціле місто!» – Гаррі Стенфорд посміхнувся. Іншого він не чекав. «Стюарт покаже тобі твою каюту, будь-як удома, а мені треба попрацювати». Гаррі Стенфорд повернувся до кабінету, глянув на електронну картку. «Яхта пливла на північний схід Лігурійським морем. Вони не знають, де я, – думав Стенфорд. – Вони чекають на мене в GFK». Коли ми дістанемося до Портофіно, я все влагоджу. На висоті 35 тисяч футів пілот «Боїнг-727» отримав нові інструкції. «Боїнг-895П. Вам відкрито верхній коридор Дельта-Індія-Новембер. Німас є французькою. Роджер. Боїнгу-895П. Дозволено верхній коридор Дінарт. Він повернувся до другого пілота». Шлях вільний. Пілот потягнувся, підвівся і ступив до дверей, що вели до салону. Як там наш пасажир? запитав другий пілот. На мою думку, зголоднів». Розділ третій. Лігурійські узбережжя називають Італійською Рив'єрою, і простягається воно від кордону з Францією до Геної, а потім до затоки Ласпеція. Чудове півколо пляжів, вода, що іскриться в променях сонця, портові міста Портофіно і Вараце, а в долині Ельба, Сардинія, Корсика. Яхта наближалася до Портофіно. Оки її пасажирів відкривався чудовий вигляд. Пагорби, що біжать до моря, оливкові гаї, кіпариси, сосни, пальми. Гаррі Стенфорд, Софія та Дмитро стояли на палубі – не відриваючи очей від узбережжя. «Ти часто бував у Портофіно?» – запитала Софія. Траплялося. «А де ти зазвичай живеш?» «Дуже вже пряме питання», – зазначив Стенфорд. «Тобі сподобається Портофіно, Софія. Це чудове місто». До них підійшов капітан Вакаро. «Накажете подавати ленч, сеньоре Стенфорде? «Ні, ми перекусимо у спендлідо». «Дуже добре. Відпливаємо одразу після ленчу?» «Думаю, ні. Давайте населедимося красою міста». Капітан Вакаро здивовано похитав головою. «То Гаррі Стенфорд страшенно поспішає, то зовсім не поспішає. І це за відключеного радіо такий уявити важко. Паццо! Сумазброд італійською». Яхта «Блакитні небеса» кинула якір на рейді, а Стенфорд, Софія та Дмитро дісталися берега на катері. Маленьке затишне місто відразу розташовувало до себе. Дорога, що сягає глипу бережа, мальовничі магазинчики і траторії, витягнуті на берег рибальські човни. Стенфорд подивився на Софію. «Ми перекусимо у готелі на вершині пагорба», «Звідти відкривається чудовий вигляд!» Він вказав на кілька таксі, що стоять на набережній. «Їдь туди! Я приєднаюся до тебе за кілька хвилин. І простяг їй гроші!» «Добре, Каро!» Стенфорд провів її поглядом і повернувся до Дмитра. «Мені треба зателефонувати!» «Але не з яхти!» – подумав Дмитро. Чоловіки попрямували до двох телефонних будок – Стенфорд увійшов до однієї, зняв слухавку, кинув жетон. «Прошу поєднати мене з Об'єднаним банком Швейцарії у Женеві». До другої телефонної будки спробувала увійти жінка. Дмитро заступив їй шлях. «Вибачте», – запротестувала жінка, – «але я…» «Я чекаю на дзвінок. У деяких країнах телефони-автомати забезпечують двосторонній зв'язок», – відрізав охоронець. Жінка здивована подивилася на нього, потім перевела погляд на другу будку, де стояв Стенфорд. «Я б на вашому місці не гаяв час», – буркнув Дмитро. «Він говоритиме довго». Жінка знизала плечима і рушила далі. «Ало!» – Дмитро обернувся на голос Стенфорда. «Пітер, в нас маленька проблема». Стенфорд зачинив двері будки і заговорив так швидко, що Дмитро не зміг розібрати жодного слова. Закінчивши розмову, повісив слухавку і відчинив двері. Все гаразд, містере Стенфорде, поцікавився Дмитро, поїхали до ресторану. Сплендіто, перлина портофіно, готель, з вікон якого видно всю Смарагдову бухту. Готель, призначений для найбагатших та ревно оберігає свою репутацію. Гаррі Стенфорд і Софія сіли за сіл на терасі. «Ти дозволиш мені замовити?» – спитав Стенфорд. «Вони мають фірмові страви, які тобі, напевно, сподобаються». «Звичайно», – відповіла Софія. Стенфорд замовив тринете альпесто, місцеві макарони, телятону ля фокачія, підсолений, та фокачія – підсолений хліб, який випікали лише у цій окрузі. «І принесіть нам пляшку шрема» року Він повернувся до Софії. Це вино отримала медаль на міжнародній виставці у Лондоні. Виноградник належить мені. Вона посміхнулася. Тобі пощастило. Везіння не мала до цього жодного стосунку. Я впевнений, що людина має право насолоджувати свій шлумок. Він накрив її руку своїй. І не лише шлумок. Йому недалекі ніякі радості. «Ти дивовижна людина!» «Дякую!» Компліменти вродливих жінок збуджували Стенфорда. Ця годилася йому в доньки. Це збуджувало ще сильніше. Після ленчу Стенфорд глянув на Софію і пожадливо посміхнувся. «Давай повернемося на яхту!» «Так, звичайно!» Коханцем Гаррі Стенфорд був ненаситним – Пристрасним та досвідченим. Він вважав, що насамперед задоволення має отримати жінка, а потім він сам. Він знав, як розбудити в жінці пристрасть, як налаштувати її на чуттєвий лад. З його допомогою він підкорював раніше недосяжні вершини блаженства. Другу половину дня вони провели в каюті Стенфорда і любовні втіхи виматали Софію повністю. Потім Стенфорд одягся і пройшов на місток до капітана Вакаро. «Вирушаємо на Сардинію, сеньоре Стенфорде», – спитав капітан. «По дорозі зазирнемо на Ельбу». «Дуже добре, сер. Ви всім задоволені?» «Так», – кивнув Стенфорд, – «я всім задоволений». Він знову відчув збудження і повернувся до Софії. На Ельбу вони прибули наступного дня і кинули якір у Портоферайо. Увійшовши до повітряного простору північноамериканського континенту, пілот зв'язався з наземною службою контролю. «Нью-Йорк-центр. Вас викликає Боїнг 895 p Перехожу з польотного коридору 260 у політний коридор 240». «Роджер. Відповіли йому з центру. Ідіть прямо на GFK. Напрямок підльоту 127.4». Салону долинуло гарчання. «Спокійно, принце, будь добрим хлопчиком. Дай за ремінь безпеки». За посадкою «Боїнга-727» спостерігали четверо. Стояли вони в різних місцях, щоб жоден із пасажирів не вислизнув від їхніх поглядів. Чекали півгодини. По трапі зійшов лише один пасажир – біла німецька вівчарка. Портоферайо є головним торговим центром Ельби. Вулиці – суцільні ряди красиво оформлених вітрин із товарами з усього світу. Навколо порту – будинки, збудовані у XVIII столітті, а над ними – цитадель, зведена на два століття раніше герцогом Флоренції. Гаррі Стенфорд часто бував на цьому острові, який прославився після того, як сюди заслали – Наполеона Бонапарта. Чомусь саме тут Стенфорд почував себе, як удома. «Ми оглянемо діб Наполеона», – пообіцяв він Софії. «Там і зустрінемося». Він повернувся до Дмитра. «Відведи її до Віли Муліні». «Так, сер. Стенфорд проводив поглядом Дмитра та Софію. Подивився на годинник. «Час не стояв на місці». Його літак уже приземлився в аеропорту Кеннеді. Раз вони дізналися, що його на борту немає, отже, палювання почалося знову. Звичайно, їм не одразу вдасться вийти на мій слід, подумав Стенфорд. Але до того я вже мушу все втрясти. Він увійшов до телефонної будки. «Я прошу поєднати мене з Лондоном», звернувся він до телефоністки. Barclays Bank 171 Через півгодини він знайшов Софію і повів її до гавані «Ми відпливаємо, я тільки подзвоню». Вона спостерігала, як Стенфорд великими кроками йде до телефонної будки і не могла зрозуміти, чому він не користується телефонами яхти. А в будці Стенфорд уже говорив телефоністці Банк Мітомо в Токіо». П'ятнадцять хвилин, і він піднявся на борт яхти, киплячі від люті. «Ми залишаємось тут на ніч?» – спитав капітан Вакаро. «Так», – гаркнув Стенфорд. «Ні, їдемо на Сардинію, негайно!» Коста Смеральда – один із найдорожчих курортів Середземномор'я. Маленьке містечко Порта-Серво – рай для багатих. Багаті віли в окрузі, збудовані Аліханом. Як тільки вони пришвартувалися, Гаррі Стенфорд попрямував до телефонної будки. Дмитро пішов за ним, звичайно, залишившись зовні. «З'єднайте мене з банку Іт Італія в Римі». Двері зачинилися. Розмова зайняла півгодини. З телефонної будки Стенфорд вийшов похмуріший за хмару. Дмитру залишалося лише гадати про те, що відбувається. На ленч Стенфорд повів Софію до «Діваки» – ресторану на пляжі. Замовляв, звісно, Стенфорд. Ми почнемо смолередус – пластівці з борошна, отриманого з твердих сортів пшениці. Потім порчеду – порося, приготовлене з миртом і лавровим листом. Пити будемо Верначею, а на десерт візьмемо себанас – Маленькі оладки зі свіжим сиром і пропущеною через м'ясорубкою, цедрою лимона, залиті кремом. Бена Сіджер, добре сеньор іспанською. Офіціант пішов, відчувши, що має справу зі знавцем місцевої кухні. Стенфорд повернувся до Софії і відчув, як у нього тьохнуло серце. Двоє чоловіків, що сиділи за столиком біля входу, пильно дивилися на нього. Обидва були у темних костюмах, незважаючи на яскраве сонце. Вони навіть не вдавали туристів. «Вони стежать за мною. Чи це зовсім сторонні люди?» – подумав Стенфорд. «Схоже, у мене розігралася уява. Треба б заспокоїтись». «Я ніколи не ставила тобі такого питання». Почух він голос Софії. «Чим ти, власне, займаєшся?» Стенфорд посміхнувся. «До чого приємно спілкуватися з людиною, яка нічого про тебе не знає?» «Я пішов від справ. Пішов на відпочинок. Тепер ось подорожую, насолоджуюся життям». «І все один?» – співчутливо спитала вона. «Мабуть, тобі буває дуже тужливо». Йому важко вдалося придушити сміх. «Так, трапляється. Я радий, що ти зараз зі мною». Вона погладила його по руці. «Я теж, Каро». Куточком ока Стенфорд помітив, що двоє чоловіків уже пішли. Після ленчу Стенфорд, Софія та Дмитро повернулися до міста. Стенфорд увійшов до першої телефонної будки. «З'єднайте мене з банком «Ліонський кредит» у Парижі». «Дивовижна людина». Софія не відводила очей від Стенфорда. «Іншого такого немає», – погодився Дмитро. «Ви з ним давно?» «Два роки». «Вам пощастило». «Я знаю». Дмитро попрямував до телефонної будки, став трохи правіше за неї і почув слова Стенфорда. «Рене, ти знаєш, чому я дзвоню?» «Так, так». «Зробиш? Чудово!» У його голосі почулося полегшення. «Ні, не тут». Давай зустрінемось на Корсиці. Відмінно. Після нашої зустрічі я зможу повернутися додому. Дякую тобі, Рене. Стенфорд повісив слухавку. Постояв, усміхаючись. Потім знову взявся за слухавку і зателефонував до Бостона. Відповів жіночий голос. Приймальня містера Фіцджеральда. Це Гаррі Стенфорд. Поєднайте мене з ним. О, містере Стенфорд. «Вибачте, але містер Фіцджеральд у відпустці. Чи не може? Ні. Я повертаюся до Штатів. Передайте йому, що я хочу зустрітися з ним у Роуз Роуз-Хілл у понеділок о дев'ятій ранку. Нехай захопить із собою екземпляр мого заповіту та нотаріуса. Я спробую. Не намагайтеся, зробіть, Люба». Він знову повісив слухавку і постояв якийсь час, глибоко замислившись. З телефонної будки він вийшов, вже ухваливши рішення. «У мене є деякі справи, Софія. Іди до готелю Пітреца і почекай там мене». «Добре», – грайливо відповіла вона. «Тільки не затримуйся». «Не затримаюся». Чоловіки провели її поглядом. «Повертаємось на яхту», – кинув Стенфорд Дмитру. «Ми відпливаємо». Дмитро здивовано дивився на нього. «А як же?» Знайде собі іншого кавалера. Він відвезе її додому. Коли вони повернулися на яхту, Стенфорд одразу піднявся на місток до капітана Вакаро. "Йдемо на Корсику. Готуйтеся до відплиття. Я тільки-но отримав уточнений прогноз погоди, сеньор Стенфорд. На жаль, обіцяють сильний шторм. Нам було б краще перечекати. Я хочу, щоб ми негайно вийшли в море, капітан." Капітан Вакаро зам'явся. «Треба випробувати долю, сер. Це Лібечіо, південно-східний вітер. Нас зустрінуть високі хвилі, шквальні пориви вітру. Нічого страшного». Зустріч на Корсиці вирішувала усі проблеми. Стенфорд повернувся до Дмитра. «Домовся про гелікоптер. Нехай забере нас із Корсики та доставить до Марселя. Подзвони з телефону автомата». «Так, сер. Дмитро Камінський зійшов на пристань і попрямував до телефонної будки. Через 20 хвилин яхта «Блакитні небеса» взяла курс на Корсику. Розділ 4. Його ідолом був Ден Куелл, віце-президент США в 1908-1992 роках. І у своїх міркуваннях він часто посилався на нього – Мені байдуже, що про нього говорять. Він єдиний політик, який захищає справжні цінності. Сім'я – ось основа основ. Без міцної родини ця країна полетить у тартари. Всі ці молоді хлопці та дівки, які живуть у гріху, що народжують дітей – це катастрофа. Не дивно, що злочинність зростає, як на дріжджах». Якщо ДНКОЕЛ балотуватиметься у президенти, я, напевно, віддам за нього свій голос. Сумно, звичайно, що він не мав права голосувати. Все через цей ідіотський закон, думав він. Але з політиків тільки КОЕЛ заслуговував на обрання на пост президента. Дітей у нього було четверо – восьмирічний Біллі та три дівчинки – Емі, Клариса та Сюзан, відповідно 10, 12 та 14 років. Чудові діти, і він любив їхню компанію. На вікенди він просто не належав собі. Весь свій час він віддавав дітям. Смажив для них м'ясо, грав із ними, водив у кіно та на стадіони, допомагав із домашніми завданнями. Усі сусідські діти теж любили його. Він лагодив їм велосипеди та іграшки, запрошував на пікніки, які влаштовував для своєї родини. Його прозвали Папою. Того сонячного суботнього ранку він сидів на трибуні, спостерігаючи за безбольним матчем. М'яке сонце, рідкісні білі хмари, що пливли по синьому небу, і його восьмирічний син Біллі, який виглядав набагато дорослішим у формі малої ліги і збитою в руках. Поруч із папою сиділи три дочки та дружина. «Ну до чого ж все добре? – радісно думав він. – І чому інші сім'ї не можуть бути такими, як наша?» Гра добігала кінця. Рахунок був рідний. Біллі готувався відбити м'яч. «Задай їм перцю, Біллі!» – крикнув папа. «Хай попітніють!» Біллі чекав на м'яч, але той летів швидко і низько. Біллі змахнув битою і схибив. Подача перейшла до суперника. З трибун, заповнених батьками та друзями гравців, мчали радісні крики та сумний стогін – Білі втрачено спостерігав, як команди міняються місцями. «Все нормально, синку!» – вигукнув папа. «Наступного разу не промахнешся!» Білі спробував усміхнутися і пішов за рештою гравців. Але Джон Коттон, тренер команди, зупинив його. «Іди з поля!» – кинув він. «Але місери Коттон! Швидко! Геть звідси!» Батько Біллі з подовом спостерігав, як його син залишає поле. «Це ж неможливо», – думав він. Білі треба дати ще шанс. Я поговорю з містером Котоном і все поясню». Оцей момент задзвонив мобільний телефон. Він відповів після четвертого дзвінка. Номер знала лише одна людина. Йому ж відомо, що я терпіти не можу займатися справами у вікенди, майнула зла думка. Він неохоче висунув антенну, натиснув кнопку, кинув у мікрофон. Слухаю. Говорив лише його співрозмовник. Тато слухав, час від часу киваючи. Так, нарешті промовив він. Я зрозумів і подбаю про це. Він прибрав телефон. «Все гаразд, дорогий?» – запитала дружина. «Ні, на жаль, ні. Мене викликають працювати. А я так хотів запросити вас завтра на пікнік». Дружина взяла його за руку. «Не хвилюйся, любий». По голосу відчувалася, що вона дуже його любить. «Твоя робота важливіша». «Не сім'ї», – подумки заперечив він. «Ден Куейл мене б зрозумів». Раптом засвербіла рука. Що б це, чухаючись, подумав він, мабуть, треба звернутися до дерматолога. Джон Коттон працював пам'ятником менеджера у місцевому супермаркеті. Великий чоловік, років 50, з невеликим. Він погодився тренувати команду Малої ліги, тому що в ній грав його син. Цю гру його команда віддала через білі. Супермаркет закрився, і Джон Коттон кракував до свого автомобіля, коли до нього підійшов незнайомець із пакунком у руці. «Вибачте, містере Коттон, так? Вам не важко приділити мені хвилину-другу? Магазин закритий?» «О, не про це. Я хотів поговорити з вами про мого сина. Біллі дуже засмучений, адже ви зняли його з гри і сказали, що більше він не гратиме. Біллі – ваш син?» Я шкодую, що він взагалі вийшов на поле. У майбутньому таке не повториться». «Ви несправедливі до нього, містер Коттон», – запалом вигукнув папа. «Я знаю, Біллі. Він стане чудовим гравцем. Ось побачите, вже наступної суботи він не гратиме наступної суботи. Я відрахував його із команди. Але… Жодних але. Відрахував і крапка». Якщо цим все ясно – ні, не все. Батько Білі розгорнув папір і дістав безбольну биту. У його голосі чулися нотки, що прохають. Білі грав цією битою. Подивіться самі, вона зі щербинами. Не можна ж карати тільки за те, послухайте, містере, начхати мені на цю биту. Вашого сина відрахована з команди». Батько Білі важко зітхнув. Ви впевнені, що ваше рішення є остаточним? Абсолютно. Коттон простяг руку, щоб відчинити дверцята. І в цей момент Батько Білі вдарив бейсбольною битою по задньому вікні. Скло природно розлетілося вщент. Коттон витріщився на нього. Що, що ви робите? Розігріваюся, пояснив папа і знову змахнув битою. На цей раз удар припав по коліну Коттана. Джон Коттон скрикнув і впав на асфальт, курчачись від болю. «Божевільний, допоможіть!» Батько Білі присів поруч навпочепки, привабливо посміхнувся. «Ще один крик, і я роздрублю вам другу колінну чашечку». Коттон завмер зблід від жаху. «Якщо мій син...» «Наступної суботи не вийде на поле? Я вб'ю вас і вб'ю вашого сина. Сподіваюся, це зрозуміло». Котан заглянув у вічі папи і кивнув, що сили, намагаючись не закричати від болю. «Чудово! Про нашу розмову нікому не треба знати. Я маю друзів». Папа глянув на годинник. На найближчий рейс до Бостона він стигає. Знов засвербіла рука. У неділю о сьомій ранку чоловік, одягнений у костюм-трійку із дорогим шкіряним дипломатом у руці, обігнув Коплі Сквер, звернув на Стюарт-стріт і, пройшовши парк Плаза Кастел, увійшов у Бостон Траст Білдінг. Він попрямував до охоронця. У величезній будівлі орендували приміщення десятки фірм, тож чоловік не сумнівався, що охоронець просто не може знати всіх, хто тут працює. «Доброго ранку!» – привітався він. «Доброго ранку, сер. Чи можу я вам чимось допомогти?» Чоловік зітхнув. «Мені не зможе допомогти навіть Господь Бог!» «Вони думають, що мені нема чим зайнятися в неділю, окрім як виконувати роботу доручену іншим!» Охоронець півчутливо покивав. «Я вас розумію!» І підсунув реєстраційну книгу. «Розпишіться, будь ласка!» Чоловік розписався і попрямував до ліфтів. Його цікавила фірма, розташована на п'ятому поверсі. Тому він піднявся на шостий і спустився сходами на один поверх. Потрібні йому двері він легко знайшов по табличці: Ренкуїст, Ренкуїст і Фітзералд адвокати. Озирнувшись, чоловік переконався, що коридор порожній, відкрив дипломат і дістав комплект відмичок. Йому знадобилося п'ять секунд, щоб упоратися із замком. Він переступив через поріг і зачинив двері. Старомодні меблі вприймальні якнайкраще відповідали духу однієї з найкращих адвокатських контор Бостона. Чоловік постояв, зіставляючи побачене затриманим інструкціями. Потім рушив до прорізаних у дальній стіні дверей, що вели до кімнати, де зберігалася документація. Там його зустріли металеві сейфи з літерами абетки на передній панелі. Його цікавило лише одне відділення, позначене РС. Дворцята, звичайно, відчинятися не захотіли. З того ж дипломата чоловік дістав ключ за готівлю, напилок та плоскогубці. Ключ обережно вставив у замок і трохи покрутив з боку на бік. Витяг уважно оглянув чорні мітки – Затиснувши ключ у пласкогубцях, почав випилювати чорне. Знову вставив ключ у замок, повторив процедуру. При цьому він щось співав собі під ніс і посміхнувся, раптово зрозумівши, який мотив крутиться у нього в голові. Далекі краї. «Поїду-ка я у відпустку з усією родиною», – радісно подумав він. «У справжню відпустку. Готовий сперечатися». Дітям Гаваї сподобаються. Дверцята відчинилися. Чоловік висунув пару ящиків, знайшов потрібне йому досьє. Витягнувши з дипломата портативний фотоапарат «Пентакс», він взявся до роботи. На зйомку йому пішло 10 хвилин. Вийнявши з дипломата кілька серветок, він прогулявся до туалету та змочив їх водою. Повернувся до кімнати, де стояли сейфи з документацією, мокрими серветками зібрав з підлоги металеву тирсу, зачинив сейф, ретирувався в коридор, замкнув двері адвокатської контори і залишив адміністративну будівлю. Розділ 5. У морі ближче до вечора капітан Вакаро зазирнув у каюту Гаррі Стенфорда. «Сеньор Стенфорд?» так, Капітан вказав на електронну карту на стіні. «Боюся, погода погіршується. У протоці Баніфачо – вузька протока між островами Корсика та Сардинія. Лібечо дме з максимальною силою. Я пропоную сховатися в бухті, поки що Стенфорд обірвав його. Це добрий корабель, а ви – добрий капітан. Я впевнений, що ці труднощі вам під силу». Капітан Вакаро переступав з ноги на ногу. «Як скажете, сеньори, я зроблю все, що в моїх силах. Я в цьому певен, капітане». Гаррі Стенфорд сидів у кабінеті, плануючи стратегію на ближчі гнів. Він зустрінеться з Рене на Корсиці і все владнає. Потім вертоліт доставить його до Неаполя. Він зафрахтує літак і відлетить у Бостон. «Все складається як найкраще», – вирішив він. Мені потрібно 48 годин. Усього 48 годин. Прокинувся він о другій годині ночі. Яхту немилосердно хитала і за ілюмінаторами завивав вітер. Стенфорду траплялося потрапляти в шторм, але цей, мабуть, був із найсильніших. Гаррі Стенфорд підвівся з ліжка, сперся об стіл, щоб не впасти, і попрямував до електронної карти. «Яхта була у продоці Боніфачо. Ми повинні прибути до Аячо за кілька годин», – прикинув він. «А вже там будемо у повній безпеці». Події, що сталися пізніше, породили чимало версій. У газетах писали, що сильним вітром спало бездуло кількох людей. Стенфорд намагався їх урятувати, але яхту сильно хитнуло – він втратив рівновагу і полетів за борт. Дмитро Камінський побачив, як він падає у воду, і одразу кинувся до апарату внутрішнього зв'язку. «Людина за бортом», – передав він на капітанський місток. Розділ 6. Капітан Франсуа Дюрер, шеф Корсиканської поліції, перебував у огідному настрої. Острів затопили туристи, які вічно залишаються без паспортів, гаманців, дітей. Скарги так і сипалися на маленьке поліцейське управління, розташоване в будинку 2 на бульварі Наполеона, поряд з вулицею сержанта Касалонги. «Чоловік украв мою сумочку!» «Мій корабель відплив без мене! Дружина на борту!» Я купив цей годинник у вуличного торговця. Він підсунув мені порожній футляр. В аптеках немає таблеток, які мені потрібні. Проблеми, проблеми, проблеми. А тепер до них додався ще й набіжчик. «У мене на це немає часу», – гаркнув капітан. «Але ж вони чекають», – заперечив його помічник. «Що мені їм сказати?» Капітана Віддюреру не терпілося виїхати до коханки і в нього ледь не вирвалося. Хай везуть труп на якийсь інший острів. Однак він все ж таки очолював поліцію Корсики. Гаразд, зітхнув Франсуа Дюр.